А хіба ти забув єси, голідний полковнику? одказав тоді Кошовий, що в татарських лебетах теж наші товариші? Та якщо тепер їх не одзволимо, то мусять бути запродані у вічну волю сурменам, що гірш воно є від усякої смерті лютої. Хіба забув єси, що у їх лапах тепер увесь наш скарб добутий через християнську крів? Замислились козаки, та й не знали, що й казати. А ні в кому з їх не бажалося запобігти собі поганої слави. Тоді став поперед громаду найстаріший з усього війська запорожського Касьян Бовдю. Великої шаноби зажив собі старий у всього козацтва. Двічі вже обірали Закошового, і по буйних воях теж був дуже... Обірал Закошового, і по буйних воях теж був дуже щирий козак, але вже давно підтоптався, та й не бував ані у яких походах. Не подобав, теж старий раду давати ані кому а вподобав старий завжди лежати боком край козацької збірки, слухаючи розмови про билицю та козацькі походи. Ніколи не втручався він у беседу до їх, а все тільки слухав та й притоптував пальцем попіл у своїй коротенькій люльці-бурульці, що ніколи ню не виймав з рота. Довго сидів він, прищуривши трохи очі, та й не знали козаки – чи він спав? Чи все він ще слухав? Крізь усі походи зуставався він на січі, а цим разом розболожило старого. Махнувши рукою, по-козацьки додав. «Ай, його голова, чи мреш? Чи повиснеш? Раз мати родила. Піду, що буде, те й буде». Єдної смерти не ж другий не буде, або здамсь навіщось і товариствові. Усі козаки щухли, як став він тепер перед громадою, бо давно вже не чули від нього аніже. Кожен же дав знати, що то на раї бовдю. Прийшла й до мене черга річ зняти, панове лицарі. Так він розпочав. «Послухайте, діти, мене старого, нема що казати. Дуже грече докладу казав пан Кошовий, бо яко батько козацькому військові повинен стерегти його і дбати про військовий скарб. Розумніш, нічого не випадає йому й сказати. Ось що, панове братове, це хай буде моя перша річ, а тепер слухайте, що казатиме друга моя річ». А казатиме моя друга річ ось що. Як твердо кажучи, то щиру правду виклав і Тарас полковник впродовж божому віку, щоб таких полковників родило рясніш на країні. Перша повинність і перша козацька честь є, щоб не дати зради товариствові. Осить, живу я на світі. «Славити Бога не чую, я, панове шановне, товаристу не чу, кривбі, щоб козак покинув де, а чи зрадив або якого товариш свого. І ті й інші нам товариші, чи менших, а чи більш, зарівно. Усе товариші, усі нам любі, милі, от що еге». Так ось. «Яка моя порада, чесна громада?» «Вважайте, но, котрим милі позахоплювані татарвою, хай на наздогід за татарином, а котрим миліші бранені ляхами, та що не бажають занехаювати праведне діло, хай зостаються. Кошовий повинен йти з однією спілкою татарбу наздоганяти, а друга спілка обере собі отамана наказного». А наказним отамином, коли бажаєте послухати сивої голови, не припада будь нікому іншому, якщо не Тарасові полковникові. Нема з нас нікого подобного до його у щирому лицарстві, от що. Як на мене, то отако і зробимо, панове. Так казав Бовдюк. Та й замовк. Зраділи всі козаки, що справи їх старий на таку тропу, усі кинули догори шапки, гучно погукнувши Спасибі тобі, батьку, мовчав, мовчав, довго мовчав, дось на останній бокну. «Не дурно, казав єси, збираючись у похит, що мо здамся, мовляв, козацтву.